مران مخترم آئیدون کو مولان مبتی توسی بخمت سے در دوره تفسیر قرآن دا سو نمبر کیسد سب محلہ بلرخیر مرغس کی پایتان ناو دو زاران کی شعر بدید ملایدو فتح یا ساتی اشاہ دی تاید سنت کیسد انسی ویز مرکز دکان نمبر تئیس عبدالرحمن بلازا نیز دیمین چوک جنگیرارار سوالی پروپرائیٹر انورشیر توحیدی موبائل نمبر 031 510, الله دلته کي ايکي والا ته نسبت شوي ده شي شعيب سلام و سلام ايکي والا ته زنګل تلو الله اکبر او نور زاينو کي مدين ته نو اصل کي لګل شي مدين او دا غيدنه سب نامو لكن بالطبع دي زنګل والا ته اومل لګل شي او دلته کې اخا هم زکا ذکر کو او خو هم زکا ذکر نکو چه ذکر دا صحاب الائکا ده او اغا نا سبی دا مدیان نو دا دی نو دا دی و جنا ایزو کله ارکلا چویلا اندی تا شوحیبون شوحیب علیہ السلام آیتان سزان نبج کوئی دا شرک نا بے شاکا زست تا صور پارا رسولیم امانتگر او یاریگی دا تعالی نا پهباره د ش کې اوته بدارو کې زما پانقی دا کې نه غړهمه د تاسونا په د بیایان باندې س مزدوورې نه مضدوې زما مگر پره د مخلوقات باندې اوفول کالا اوفول کایله ویللی موتهه دوا د زمانې د جایت دررو سووممون ی راسممو چېغی به اوک او داکې اوګ کې تللا کې په ک به نقصان کوو. اعداد شعيب عليه الصلاه والسلام دا واقعا رب كائنات د دې د پارا ذکر کوي د دې د پارا چې دا مرست په زمانہ د جاهلیت کې د نبی عليه الصلاه والسلام په قوم کې نو الله اکبر ويل للمطففين الذين اذا اكالوا العناس يستوفون واذا او اوزنوههم يخسرون سوره مطففين کو بیا راشي اللہ اکبر داریں ګانو مقاماته کې مڅ کې تیر شو دا مرز اږي کوم او فول کایلا پوراور کایتا سو گیلا ولا ولا تګونو مګه ای تاسو مینه د کمی کون کنا او تول کوي تاسو بالقسطاس المستقیم په تلا برابر روان دي او مکی کما وی تاسو خلکونه اشیاء او حقوق دا یو مگر دی تاسو پس مګه په صاد ګون کې یو رګی د الله تعالی ذات نه چې پیدا کړي تاسو لارا ولجبلت الاولین او هغه مخلوق اولانه قالو وی دی اننا بشک خبره دادا انت المصحرين اولی اعتراض انت من المصحرین تیز جادو کله شو چادر باندې جادو کړه دماغ خراب شو دی زہ و ما انت دې مترازو و ما انت نیت الا بشرون مگر قدر میسونه پشانت زمونگا زمونته سړی نو تاکي څه شه و ان ظن کا در مترازو او بشک امگا گمان کا پتا باندې خامخات دې دروغ جنونا پا باندې موږ مان کوچه خامات اید درو جننا دروغ دې راته سړيه شروع کړی دی دا درې متره زو حلا فاسقط علينا مطالبه د عذاب زمنا ک خام خاطوای چې ز پر اختیارم نو عذاب را باندې را د اسمان را باندې ټوکل راغور زو فاسقط علينا بس راغور دې پم باندې کیسه پن یو ټوټه مين سمای د اسمان نا کچریه تدریشتونه نا قال ربي جواب دایته د شیعه عليه السلام قال شیعه عليه السلام ای قالا اوی شویب علیہ السلام ربی رب زمع آلمو پوده بیما تعملون پاس سبانی چه تانسو عمل کوئی فکذبوه لگاتار دی دغس یا کولا دغو پس اونی ول دی لرا عذاب در رزی دو وریزی عذاب در رزی دو وریزی سوره یا عذاب در ازي دوه لري سي انه كان عذاب يومنا زم بشك او دا عذاب در ازي لوي عذاب د غير ازي ډير لوي سي په دا عذاب ګوره تفصيل سوره احقاف کې ايات نمبر 24 ګوره تاسو له احقاف پاکستان سپارا سوره احقاف ايات نمبر 24 الله اکبر آلته الله ذکر کوي فلامراو وارزم مستقبلا اوديته ما پس هر كلا چوینه وليد د دې ديا زابلارا اريزن په شکل دواريا زکه مستقبلا اوديته مخک مخکون مخ كوا درو ده ديتا علا کو ده ديتا کندو ده ديتا قالو ويداي هازا عارض ممطرنا دا وریز دا وریدون کې پمنگ بانده ممطرنا پمنگ بانده با اوز بارانو کې او دای راتول شو اغی تلان ده باران پی دیر وقت نو بل هو مستا جل تم بیه اوی اللہ تعالی پا زبان حال سرا بلکې دا آغا عذاب ده چه تاسو گخت ریحن فی ها عذاب علیم ریح حواده فی ها کې غی که عذاب ده درد نا تو دم میرو کل شیئم ام بی امر ربی ها حلا کبی با هریو شی لرا پا حکم در عبد خیغی سرا فا از لا یورا چی نشدی ده الا مساکنهم اگر مگر صرف آپ بانگ لی دا غی دارنگ بدلور کومنگا قوم مجرمانو لا اللہ پی وری از راوست دی و ټول شو یا لی اس پر آبانده بارانو شی اللہ پی دا غی نا او را ورو او اور په ټول دغه ساره شو انه کان از به یو مینا زين ها ما بشک ها کې ورځ او اکثر دې فن کو ایمان نراړي او بشک اربستا ها ما زورا ورده و انه ل تنزيل رب العالمين نزل به ال امين نو دریم باب تر اخر دو سورته پوره او پدی کې سدان قرآن کریم پلس احوال باندې او داننګ زجر پیغمبر زواجر امتا زواجر او داننګ جواب دیو دوو سوالونو او امور او اوامر خمسه متعلقہ په ټول صورت سره اغه ذکر کړي و انه اوال صداقت القراني كريم و انه بيشكلا قراني كريم خامخ نازل يدل ددي در طرفه در رب د مخلوقاته دي صادق كتاب دي شك ان کې زكاه رب را لې غل دي نزل به ال روح الامين راول دي لره ال روح اجبريل روح راول دي الله الله نو دي کې شك ان کې درم درم طريقه سره درم على سره الامينه دا سي امانند ګرځي چې هغه کې شک نشته دي لہذا دي قران کې شکونه کې علا قلبي سلورم علا قلبي راغل دي نو پسل راغل دي او زله دا ډېر محفوظ کوونکې دي شي وي زلت اتل دي او بیا زلامه کا کا کا ظلام بیاستازل غلا قلبه کا پزلستا باندې دا پنزم لتا کونا شپغم لتا کونا ملال منذرين دا پارات شيته د ير اور كونكونا تین زار کي انزارو نوشق اونکي صداقت د قرانه كريم کي بيلسان العربين وم بجبا عربی کې ده او عربی داسې وازه عجبا دا ده چېږي کې شک نه لري په کار نو شک مکه تا تاده ځان نه نه جوړ کړي اتم مبین بلکل سره عربیم عربی مفاصا نو شک پکې ونکې وا انه نہم ااو به شک نه قران کریم خامخا ده په کتابونو دا ولانو کې یعنی مضمون د قران کریم الله والا کزمیر راجي ش قران ده نو ټول قران په مخکینو کتابونو کې نه اللہ اکبر نو جواب یو دا لري چې تل کا یا تل کتاب یعنی دا مضمون د سوره شعراء د ته اشاره ده انه یعنی دا مضمون د سوره شعراء د پا کتابونو د اولانو کې یا انه په اعتبار د اغلب د مزامینو سره غالیبي مزامين او اغلب او اکثر مزامين د قران کریم لفي زبور الاولين دا په خوانو په کتابونو کې یاده معنا انہو دا دا ود دی صورت چھ برکت اچولکے صرف یو اللہ دے پاریوشی کے او اکرام دا مومنینوں او دارنگے حلاق دا جاہدینوں احلاق دا منکرینوں دا مضمون دا دا دعوت دی صورت ها ما ها په کتابونو دا ولانو کې لسمه طریقې سره صداقت د قران اوله میا کل لهم آیا الندی ایا کافی ندی د پیرا ایا ندا دا نه خاده دی د پیرا ایاله موده چې پویږي په د قران باندې علماء وبنی اسرائیل علماء د بنی اسرائیل او غیپ پویږي نو شک پکې مکوا ولو نزلنا او زداه د سواله ایه را وهیداه د زانه جوړ کړلې ولاو نزل ناو وګور ته عربی او قران او مریبه نو دادر زانه جوړ کړلې الله وکه په جمعیان مرالي غلو بیا به د ایمان نه راغل دا ایمان نه دي و ننظرل و ک چرالی ګل منګ د قرآانی قیم لله بعضعاجمین په بعض جمعیانو باندې فقاه او او لستلو د قآې قم لرلیم پهدی باندې معکانو نو نبد پهې قآی قیم باندې مومننی نه ایمان راونون کې کذالیکه سالک ناو دارنې دا داخلو منګه د ټکو له یا دقرآې قم ل را پلونو د مجرمانو کې لایو میونهبي فغ ایمان ن راړی په باندې ترد پور چنی عذااب دردنا کوو خففه سرا بشیدایتا نا صافاوهم لا شعور نو دایبنه پویږي فیا قولو نو ای وداي نحنو من آیا منګیو مولت راکله شو مولت پر الله ګرځي کنا افا بیا زمنا او ببل شیدایتا ایا په عذاب زمونږه باندې ستنج لونه جلدی کوله دی افرا ایتای مته نن سینینا ایا تا ورکل لیک چری مونږه فیدی ورکول لرا سو کاله بیا راشیدای ته عذاب کان یو ا دونه شد دای سره وعده ما اغنا انهم فیدا باور نکي دای ما اغه مهلت یو متاونا چې دای لا چې و دای چې دور کول شو دې با وما هله ک تفی پدونوي او نهه کو منګ د یو کلېنا مګر خمههې دپه مو زیروناوي راونې زيڪرا دپه دوازو ن سيته وما کوناوالي منون منګ زلم کوون کې وماط جواب دبل سواله ودا شیطانان راډي او دته وای دا, دا شیطانانو خبري دي قران ته د شیطانانو خبري او سمداسي د داد زمانه د جاہلیت او ظلم چې قران د زانه جوړ کړي او سمدا وي خدا سي سو کوم نه وي ها په دغه زمانہ کې نه په زمانہ کې چې دا قران من دا سي نه منو غیبه قران منو په سره د مساله توحید تلر چې ته مساله توحید ذکر کړي ما دا سد شیطان راغل له بس لګ یاده ملک روان کو تفریق جوړک لا داسوکنا دا غیب مې دا شیطانان و و ما تنزل الداغ جواب نارازی په دې پیغام مربان شیطان نه دی نازل کړی دی قران کریم لاره شیطانانو وما ما لهم او نه وما و ما ينبغي نه دی مناسب دا قران کریم لهم د دې په اړه ما استتویو نو نه دی طاقت دا غی لري هم هه بهشکه دا شیطانان نه سمید واخسارنه لا محزولون لما کښې وی دي په زو امور متعلقه په ټول سوره سرا پس ما بلت اول امر پس ما تو امر استلای خان د سرپیا نو نه پس ما بالا تو تعالی سرا بل حاجت روا پس شی بت دا صبر کړی شو نا دویم امر او او یا تو عشی رتا کا قبل الاقربین اول چې کې اول چې کې نو قبیله به او خپل ته بر به یره ا گئی ته به کې اول به د نزنه شروع کې کور نه شروع کا یا ایو الذین او انفسكم واهليكم نار او خلقو او مؤمنانو اول خپل ځانونه او بیا خپل کور والا او بیا وانذر اشيره كلقربن بیا قام قبيله اول خپل ځان دياطب بیا کور بیا خپل ټبرولي ديتبوي وانذر او يا لو عاشرتك الاقرب بنا قبل افلا نذيه واخفذ او درم امره كتاكا جنا و و زرغ پلو و زر دتابداري فل من اغا چاته چتابداري کليستا مينال مؤمنين د مؤمنان نا مان د مؤمنانو سرنن ميوکا پينزم امر فاینا سوکا پس کچره دي نا فرمانيو کلاستا پس او اي چې بشه ک زبري ما ممداز اعمال نا تعملون تا چې تاسو یې کوي سلورم امر او پينزم امر وتوکل او بر سوکا عل العزيز الرحيم پاغا زور اور مهربان بادشاہ ات په رداوي د صورت کې و انه و انه ربک له هو العزیز الرحیم ستاره خان ها نو مانتا تا موئی اغه زور اورو د پخانی قومونه تبا کړو مہروبانو ممنانه بچ کړو مہروبانو نطام پا آغاز عزیز زوراور بادشاہ بانده بروسو کا اللہ بستا مخالف اوستا دشمن تباکی الرحیم بروسو کا پا محروبان اللہ بات تاصل نجات در کی اللہ زی آباد شای راکا چی تالا را حینا تقوم پو وقت دو دیرو دوستاکی و تقل و بکاوڑی دل راوڑی را, را پی سا دین پو مسکون کو که قرطبی مانا کئی ایتنا ہو و سمع العالم بے شک دا تعالی آغا دیو ریدون کے العالم پو آباد شای اکبر جواب دا سوال چی ای ای دا شیطانان راڑی دا غی جواب تا سوت علامه من پاچا باندې چر رازل را نازليږي پاغه باندې شيطانان تنزلون نازليږي على كل افاقنا په هغ دروژن باندې افاق غد دروژن عصيم غناندار آیا خبردار کم تاسو علامه من پاچا باندې چر را نازليږي شيطانان پاغه باندې را نازليږي په هغ باندې يلقون السما غرزبي اغه اوري دلي خبري في اوزن القهان مفسرين وايي پاغه وغونو د کاهنانو کې غورځي خبر اوریدلې په وغونو د کاهنانو کې او اکثره د دینه اکثره په معنی د جمی سره ده یعنی دا ټول شیطانان کاذبو نا د دې دروجن وشوارا او دا ویدا شه داسمان نسل غډه راووري انتهائی ګاډریان داګوسلواله لګاوار نور سره دروغ یو ځای کی او شیطانان پیریان دا ډېر دروجني وشوارا یتبهو ملغاون شعره تابی داری کلی داد دیور پیس شوی دی پا دی پسی الگاونا سرکش سر کشا کسم خلق سرکشا کسم خلق علم ترا شاعران دا بلو یار بس وی دی شاعر دی شاعر دا دا زانه چه کمدن اسه شای جوڑ کلی دا غی جواب اللہ اکبر او زمانه د جایلیت کی اغی با پا شعره و ډیر دیر کو او دا زمانه د جایلیت که اغیی با پدی دیر زیاد پاکر و چچا بداسه اشعار وی او دادیو بالمتح وی دیر زیاده کولا کاؤسو پدی بانه پاکر شورو ده کاله می رازی دا سو دا خونه ده اغازخا گنده شایری گنده شایری پایو داگه که پاکر شورو دا دا سو دادی شایر ده دا سو دار زمانه ده جایلیت آروسونه المترا ایت هغه نړۍ کळ्या نوم چې بشکره یفکولې وادن په او مجلس کې یهی مونږ وی او پریشان هر مجلس کې الله اکبر دیو مجلس کې ناستي خلک با نور سوچونه کې یو دی بشائر شوی دیو بل ځای کې چې کم د نجیازونه په هوا کړی د بادا مو ټراکه غرق شوی دای دی باندې داننګي بلا معنا علامت انا تا غونر کلا چې بشکدا شاعران فی کل لوا دین پہاړ یو کنده کی یهی مون ویسر گر دا نا پریشان اکثر دا شاعران دا داسې کند کندو ماند باندې اصل نس یو تراب ت ځل نه تلې چې بس سمې کافیه مېو زین تراشی غزل راشې دی کې ګرځي یا بلامانا فی کل لوا دین ا فی فن مین الفنون متهیرون حرفند یا فنون کې متحيره دي متحيره وین یا فی کل لوا دین منل مدح و ذم متحيرونا په هاریو کنده د مدح او د ذم کې دا چا مدح کوي او دا چا مذمت بیانې بدی بیانې نو په دغه کنده د مذمت او د مدح کې دې کې متحيره او پریشان وي وان نه مودا وی ما سلا يفعلون چیکینا الله اکبر یو شاعرو زمانہ د جاهلیت کې اوا بچی کمدنو یو طرف بل طرف شاعران ناش تي او د بل طرف ته د یوازې ر خډیر تیز شاعرای کی انو میقولون ما لا يفعلون او د پلار صفات ذکر کوچ زما پلار داسه دا او زما پلار داسه سخیله او بل طرف نه شاعرانو د د پلار مزمت ذکر کوچ یا خدا سیس خاله اوس خا چړته اوس دست لگیه اوستاسه او خپل اشعار وی تردی پوری چی ده پا لس و شائرانو بانده غالب شد او او خپل پلاری چه ارسنگ وغی خولی ده و یعنی ولی ده خواه غی چه کم ده پڑکلو پا شائرهی پس دو یا دو ملگیر شائران و سخراغلی ده و توی منگ تا سخراغلی وی خرازهی ناسته یو سخاب بودا ناسته ببر بلبل بل, بل شانده او سخاو اختوز خاصر دا سناسته سن دیوتا وی دا سوکته <تصفح> وی دا زمان آغا پلار ده چه ماو دمرا خستره و دمرا حسین و جمیل ده آچه ما په پڑکڑی وی وان نوم یا کولو نمالا یا فالون وی دا زمان آغا پلار ده وی دا خود ده خسن ده چه تاسو سای که خسن دک که ده <تصفح> اوی سخیر سمره ده چه ماوی چه دمرا سخی ده و دمرا سخی ده وی من کرا بی زدہ بی زدہ. بیمن کر بیزادا او هغه بیزات کم نه به په لوخي کې نه لشي وې سخی دومره ده یعنی بخيلا چې دوی وایي اسنه چې د بیزې تېت لاس اڑام کم او لوخی کې هغه کر او کی او گاونډي دغه کر اواز ووري د لاشل او اگر راشي امانه پی واړي بیا نه دې دومره بخیلې چې دوی وایي چې زلشم نه بیزا وې دې بیزې ته د لاندې شو تی ته چې بیز روي دا دومره ساخي ده صحیح خدام را دې وانم یقولون ما لا يفعلون او سمداسي ست زل پیداس او خرم قسم چې زانبد تازار کم نبی ادالی گیا یو دا, دا سرونا فزای او یو سنت تغال نک دی بیا او د سامان تلم او نبی مختار لزمان او ناس په دغه کې چنده ته جمعه کې چنده ته ناسته د دې سامان تلم ما او دا اخو جواز باندېږی نه بې مختار لازمه انا بې مختار لا چاته سي نبي مختار لا نه سي دلته ناشتي چاندې لراغلي چاندې لراغلي هغه راځو نال تک مفتديينو ناتونه لا غولو ناتونه لا غولو زمنګ د دې اعلی زمنګ کلی بهترین عالم تر شه ده ګللا لایي گلباچا سیم الله د قبر منور کې او د خطل وسه پور یا غددې بدعات و و او شرکيات او خطر دي کړه او د شول قران رحم الله خمرسته کړه وا خمرسته کړه وا د شول قران رحم الله او صفای ویلو وی دې نار دې پښتون دې ویلې شي منګن شول دې صفا ویلې شي او خمرسته کړه وا زر روانو ما دا غي زير علامه خل راغه وی دا سر غضب دې خلکو جوړ کړه وی دې ګل لای پ ژوند کې په زمون په جمعات کې ناتونه نه پریخدل مفتي کفایت الله رحمه الله شاګرد وي هغه بداناتونه پریخدل هغه د جمعات دمان وي چې دا د جمعات دمان دی ګل لاج هغه زوی راټوي ګل لاج باندې پریخدل مشران ټول وي چې کم مشران دی غوي وي چې ګل لاجبا دا چې کم ده نه پریخدل او هغه به دته دمان وي د اسلامی دمان راځم شوي دا وایي زوی اجیبا جی مانا تنه چې دا تا وې دی او ستا خواږه جړې دی دا مې کوله هغه چې دا دې نظریا ته د قبر نه تاو شي نو قتل نه ني نو مرتا دي وا د یقول نو ما لا يفلون هغه سوه چې کینه کله چې دا آیاتونه راال نو صحابه کرام رضوان الله تعالی ان مجمان کې صحاب کرام خفشو لکه حسان ابن ثابت رضی الله تعالین هو هغه بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدح کئ د کافرو فمزمت کې اشعار او اشعار صحابه کرام هغه خفشو الله رب العزت نا نا نا چې کوم صحیح شاعران وي هغه تنه وګوریدا یاد ساتے دا نن سبا چې کوم ناڅونه دي دا اکثر د کنجرو د دمو د پنکارانو دغه ګانو ترزونه دي او دا یاد ساتي پنجپریانو تاسو تامم تاسو په دې مصیبت تخت شوې شیول قران رحم الله او رسول او سنت کې دی باندې ډېر سخرت کړل دا پنجپریانو پدې دا کی خو اکثر سر زرسانګه غونډه کې را جمع کړي هغه سر زانګي هی یا غولې وای ادا نور هغه خوشاوازه پنکاران دمه را جمع کړي او په جمعتونو تو نو کې دا غضب جوړ کړي د نات د او د نظم د 파ره شرایط تي فقهای کرام ذکر کړي یاو شردا چای کی به خلاف شرع اشعار خلاف شرع الفاظ ب پکینوي دوم شردا شپاری کی با دا سی زونه نه چہ امره دراولی بیگیره الکو اوا کی نه دارنگه په آغا مجمعہ کی پاری کی با بیگیر نه نه شپغم دغه کی اشعار ویل شي مجمعہ کی اشعار ویل شي بل دا چیاګه اشعار اغبا په لهجه د تغنیو غانو کې نشوېلې دا به او اوسې نوې غانې راوځي نو اسلامی دمان جمعهتون کې ناسونو غوړ پسې نوې نات جوړ کړي دا زه غا رو روچ زانګې دیو رحمت راوړې دو غاني سره جوړ کله دې اندیا غاني سره کله پختو غاني سره خچې غانه راوځي نو دیو سره چې کم ده نو یې اوشه جوړ کړي اللہ دے زمانگ د ملک دا پلیتونا پاک کی او بیا پاغی ناتونو که کم خرافاتی کم خرافات شرکیات واحیات زتلیات دمرا غلود شان دا انبیاءو که شروع کړي چا غیر نیا خدای, خدای مقامات ور کری او بس حاصل نن دا جلسو داگر زیدہ لیلی چې بس ناتونو نیسے چاته د الله اللہ کتابو چاته د الله کتاب ہاں اشعار وای فا اشعارو که د وللا توحید ذکر کې د پیغمبر سنت ذکر کې صحیح لهجه کې وای نوبیا وایا الا الذین امنو مگر انکه سانچی مانه رالو عمل وکه په تنې د پیغمبر او یاد ک الله تعالی لره ډیرو وانتسرو او بدله واه واستامین باندې مان ظلمو پس د هغه نه چې ظلم کوي شو په دیوان نه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې بد وایله شو صحابه او په الله اکبر وسعلم الذین تا hội ویدونه وی زړه د چوبه شاکه سان چې سولې میکړه دې اي چې کم زائد اڑولو ته د ينقلبونا اړيږي الله اکبر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی ان هو আজি کله وفات کيده نو صحابه کرامو بیا تو کو علی رضی الله تعالی نو بیا تبول کو او هغه داوي چې بس مونګه وې زه د ښت کې وې ښت لیکم زما د مرګ نه بعد به کلا وې او دې کې تاسو باندې خپل خليفه مقررو ما خليفه وا مقررم پ تاسو باندې 아이 وسیدہ الله اکبر حضرت علی فرمایل دا خليفه و منتقبول دې و ان کان عمر اگر کو عمری روافس چې کم نه را فاس دې پلېته هغه وې دا ان چې کم دې وې دا علی رضا نو چې کم دې د سپکاوی د پارو ویل اگر کدا سړی د عمر اگر دا عمرې نو دا مونږ ته قبول ده خدا ان مخفف من المسقل له مانوس یقینا وی چې ما ته پتره چې د خدکي ملفووب چې کم ده پنکله شوې دا عمر د عمر او دا او خلافت ده. ما یقین ده چې دا زکا وی د دې خبره تای چې کم ده هغه حدیث نه روایت نه معلومي چې حضرت عمر سیف زخمی شو علی رسانو وتو زماو میته چې تاب خدای تعالی خپل ملګرو تور اسوی چې کلا غزف میشو اذنې زی گزار په شو ویژه ما د نبی علی صلاتو سلام نو اوریدلو چې غبه ډیر داوی تو انا و ابو بکر و عمر دا به وی ډیر چې ما دا کلا ابو بکر او عمر را سره و غیم دا څوکړو وی نو هغه داوی دا یقینا نو عمر ده ای خلیفہ جوړ کو ابو بکر صدیق چې کلا وفات شو خط کلا شو اری کیلی الله اکبر ودا وصیت ابوبکر ابو بکر ابن ابي قحافه هغه کله دنیا نه وزین او په دې باندې وصیت کړي الله اکبر او زه تاسو کې تاسو باندې عمر ابن الخطاب خلیفہ جوړوم او زما کده چره انصاف کوي نو دا د باندې زما ګومان دي د به انصاف کوي او زما مې دنا او کده ظلم کوي او طریقے بدل اکلا نو فلا آلم اللزین فلا آلم الغعیبا وسیعلم اللزین ظلمو ایم قلمین قلیبون دایاتو لیکو ویزو عیبو بانده نپویگم کم طرف تا چوار ظالمان نو بیا بواڑیگی حضرت عمر اغا بیا داس عدل و انصاف عدل و انصاف حضرت علی را روان دل پلارا باندې جو روایت کی رازی او در عرضو کې حضرت عمر بیمار شوه دی. حضرت عمر بیمار شوه دے حضرت علی په را روان دی یو غډلګ یادو پر دے فصل کړی غډلګ یادو پر دے فصل کړی علی چې داو قتل هغه وبس आवाज وکړ یو عمر وفات شو خلکو وی وله یو عمر زکه وفات شو چې د عمر په زمانه کې داو د عدل دمر انصاف او دمر انصاف هو هغه دې حد تر رسیدلو چې ګډي پر دے فصل نشو پړې وینن چې ما پر ګډه سېکړه چه داپا پردی پسل کلی گیا داو پسل خوری باس عمر وفات شوه دی او چه راغین عمر رضی اللہ ساور کلو او شید شوه اغا بیا وفات شوه حدلا ده حضرت عمر انصاف یو حاکم را غلی ده گورنر را غلی او یو سڑی وحلی دی یو عجزو عجز سڑی وحلی ده حضرت عمر سخا اغا عجز سڑی را شکایت کل حضرت عمر وی وی دک که اجس ساله دی گوهرنر لبا چه کم دنو لز دوری ورکی لز دوری آگوهرنر دی راو گوخت دا اجس ساله و تاوی گوره ای کم پیسی بدر کم داس داس دی پیسې پیسی ولو ورکده آغا پیسی تی واقع استی آغا گوهرنر عمر توایی رضی اللہ و تعالی نو تاوی ما رزا که وی خرزا دی که وی آو آغای راو گوخت وی وی تو رزای وی آو وی س بے زر ازایما بے دا سے انصاف ہو حضرت عمر فارا لو انصاف دا حضرت عمر په زمانہ کې وسعلم الذين ظلموا ايمن قلم ينقلون امتیازات د سورته پنزلا لا اسالكم عليه اجرا په دې باندې سورته ممتازو دارنګ رب رب العالمين رب العالمين دا کثرت سره ذکر کو په دې سورته دارنګه قول د دا فرعون چېستا تربيت مونږه کړه وی الا م نور ابیک الفینا ولیدا دارنګه پدې قول د فرعون باندې ان لجمون حاضرن مونږه ډېر لوی ډلېو حاضر باش دارنګه دعا د ابراهيم اغه و دعاګانې د ابراهيم پاغه باندې صورت ممتازو دارنګه بیان د شعراء او پاغه سورت ممتازو دارنګه قول د دا فرعون چین نہ اولایلا شرزمۃ قلیلون دا غیا شرزمای قلیلہ ده په دې باندې ممتازو دا رنگي صورت ممتازو په کول د اصحابو د موسی باندې چایوی ان لمدرکونا موږ فراگېر کلې شو دا رنگي په دې باندې ممتازو چې ولخ پلا طبیلا و یارو وانذر عشیرتکل اقربین قام کبیلا دو یارو بسم الله الرحمن الرحیم سور انامل مکی سورته ترتیب د قران کریم کې 27 لمبر ده پس د سوره شوارانه او ترتیب د نزول کې 18 48 لمبر ده پس د سوره شوارانه او ډیر ربطونه د ضرورت نشته لري ځکه نوزولان د واړې او شانتی دي سوره شوارا په اساس 47 او 48 ده نزول کې الله اکبر ال تا ترغیب ال القران نو ترغیب ال القران دارنګې ال ته ویلا تدوما الله 213 کې نو دلته نفي د شرک په دعا کې او نفی د شرک په علمو په پن 60 کې دارنګې ال ته دلایل نقليه نو دلتا نور دلایل نقليه ذکر کوي دارنګې ال ته وي موسی عليه السلام ته جادوګر ویلو نو دلتا و و وی جادو وايي دلته را ذکر کوي معجزات والے جادو وي اورب 30મી عمره داوود سورت سورت کې دا داوی دی یو دا چې عالم الغیب یو الله دې الله عالم الغیب یو الله دې بل څوک نشته عالم الغیب او پدی باندې واقعې ذکر کړي دا خلاصام د سورت تا پدی باندې واقعې ذکر کړي د موسی علی سلام او واقعیات سلیمان علی سلام او ګور موسی د خپل همسان خبر نو دا مار دی او کدا هم ساده داغه خبر نو یریږي ته عالم نه دارنگی سلیمان لی سلام تاو گورا آلی ملغیب نو هدھ هد تلده او اغتا پتا نشته چی چرتره ام کنتا من الغائبین دارنگی دوی مداوه صورت کده چه کارساز او متصرف صرف او صرف یو اللہ او پا دی بانده واقعا ذکر کئی ده صالح علیہ السلام چه اغا ده مرک سازی شویده او ما او اخلاس کرده ده نو متصرف او کارساز ده ما او واقعد لوط علیہ السلام په دیوانه ذکر کړي او بیا دلایل اعتقاد دلایل عقلیا اعترافیا اا ذکر کړي او بیا اعتراضات سرد جوابات آخی او اخیرکه او دلایل عقلیا متفرقه دواړو داو باندې سرد تسلینا نبی علیہ السلام ته او ترغیب ال قران او تخویف اخروی او اخرکه دواړه داوي دای بیا راوستي دي تاسین <تصفح> <تصفح> نوم دې د اسماء دو بار تعالی نه یا تو سین اقسمو بتولی او سنای الله اکبر الله پویږي په معنا دی وروبو آیات القرانه الله فِل ک آیات القرآنی د دې آیاتونو د قرآنی کریم و کتاب مبین او د کتاب روحانا سرګندو د کتاب واضحه آتب د صفات علی صفات ته الله اکبر ھودن هدایت او بشتاو زیره لپاره د مؤمنانو <خخخخخ> <خخخ> الزینا کسان صفات د مؤمنانو الزینا کسان یقیمون الصلاۃ د قائم ایمان زلرا <خخخ> او هر کله زکات لراوه هم بل اخرت دی په اخرت باندې هم یو قانون دی لرون یقین لرونکي به شاکا تکلیف پاینکار دو قران باندې بیشک آن گسان چی مانراڑی پاخینت باندے خیس تا کڑی دی منگا ددئ د پارا آ مان ددئ فومیا ماون پس دئ دی بے عقل اولائک الذین دا پلتان آن دی لهم سول عذاب دئ د پارا بد عذاب دئ هم فل اخرت دئ پاخیرت کی هم الاخسرون کا ملتا ون یاندے و انک لتل قران صدق قد پیغمبر او بیشک اتا تا ذکا ولکی گی دا قران کریم ملد حقیمن علیم دو دا تر ساده حکمت والا بادشاہ پوهانا عالمنا اذ قال اس واقعہ موسی علیہ الصلات والسلام پدی باندې چا ل یو الله دے موسی علیہ السلام ګور نار ت نور ت نار نور دے او دے وات رنائی لیده دا نور او ایده اور ده خبر نده دا غینا ایدو قالا هر کلیچوی موسیٰ علیہ السلام لی احلی اخفل کوروالتا انی آنستو نارا بیشک ما اولیدو نارو اور لرا ساتیکم زردہ چرا برم تاستا من حاد دینا بی خبرین یو خبرو او آتیکم یا برات لوکم تاستا بی شیابن پی علم بی قابسن بالی سرالالکم تاستالون خاما چی تاستو شي الله اکبر مفسرین کرام ذکر کړي دا ډېر یخ شپوا موسی عليه السلام یې ودریږي سکارواټر اړه ما لګتا صبح ته د شي الله فلما جاء غوران نارته نورته نارو خبر نو فلما جار کلا چراغه غفاتا نو دی आवाज وکلی شو ام بوره کا بشک شاندا دے بوره کا من فناره فن برکت اچول شو دے پاچا کی چپدی اور کی دی وا من حولا پاچا کی چ گیر چا پی ردی ندی گن تو زیادتی بوره کا اوله مانا بوره کا من فناره فن ای فی طلب بناره چپ طلب دو اور کی دے اغه کی برکت اچول شو چې موسا دې او من حولها او پاجا کې چې غیرچا پیردي د اورنا یعنی پرشتي دوی مانا امبوریکا دا چې برکت اچول شه من پاجا کې فناره چې هغه پرشتي من نار ذکر دزام د موسی نار نار واته زکو په خیال د موسا کې ورنه خو نور اغه څوک چې پدې نار کې دې اور کې دې یعنی پرشتي او اغه څوک من حولها موسی عليه السلام یادت درې ممانه درې متوجي بوریکا ایک قدسا شاندارې چې پاک لښوې ده مان آغا ذات فناره چې پدین نور کې د چي موسی ورته نارواي وہو الله تعالی دا الله تعالی ده ټیک شو ومن حولها او گیر چې او پاچا کې برکت اچولې شوی ده پاک لښوې دي چې گیرچا پیره دي د دینا موسا او پرشته دواړه و الله او پاکی الله د سیمتنه د جهاتنه دا رنګ د څو د مخلوق نه او پاک دی الله تعالی ل رب العالمین چرپ دی د مخلوقات او يا موسا يا موسا بهشکه شاندار دی انا الله زمال تعالی زور او حکمت والا والقياس واگو او غرزه تو نا خپلم سا فلم ما را چوي دا غي لراته ته ته جوړه کانا جون جا نون ګیا چدا یو تیز رپتاره مارو نره او تبیق ما مکلو خصې عاب کې والله په شو شاکهونکې وله میواقببه او مخکرانې عالی ملغب نو که نه سووت په تو چې داغو موج د دما یا موسا ویل شو موسا یا موسا ویلله تالا چې موساېګه تو ب شکه نه یاریږي زما په څنګه کې لګلی شوي غ دلته خو نه راځي یا لا یخوااف ماه د لا سره دی او الله من ظالمه استثنا منقطې ده خبره ځان له زان لا مستقل کلام دے تعلق اما قبل سرنشت ایسا نہ توجید الا من ظلمہ لیکن حسوق چی ظلمیوں کو بیائے بدلکو سو ما بدل حسناً بیای بدل کا ظلم لرا پنی کئی بانده بعد سوین پس دبا دینا فی این نی پس بیشک زو بخون که می رو او داخل کا تخ لاس لرا پا گریبان فلکی راو بزی بای ظاعت اکسپین با غیر صدا مرزنا پی تسری آیات پنهو نخو موجزو کیلا فیرانا فیرانتا فراون و قوم و دي قومن یو قوم داتا بیشک دیکانو قوما فاسقینا و دیو قوم نا فرمان نا فرمان قومو فی تیسری آیاتن آنه موجزه وی او دا این تفصیل سور آراف کے یا مفسرینی کنام ذکر کئی فی تیسری آیاتن از حب بی فی تیسری آیاتن وڑا دا دو موجزه کم ادا هم سادا و دلہ سپندہ پاگا نورو نو موجزو نو خوکے او آغا سور آراف ایک سو سات ایک سو او ایک سو تین تیس کے ذکر شوی وی و قومیه یو قوم دا تا بشک داو یو قوم نا فرمان فلما جا تم آیاتو نار کلاچرال دیتا آغا نخی او موجزی زمنگا بلکل سرگنده قالو اوی دی ها سحر مبین هازا داده جادو سرگند و جاها دو او انکارو که پده بانده علانکه حال داو چه یقین کڑود پده بانده زلونو دو دی ظلمان انکارو که دو وجه د ظلمنا و دو وجه ده سرکشینا فانو زورو اگورا سرنگشو انجام د پساد کونکو حالکا کہا لی موسیٰ طالب نجات درکم دشمن بدیت تباکو ما ولقد آتینا داہود و سلیمان علمہ اگر دوی مواقعہ سلیمان علیہ السلام اللہ اکبر آغاد میگید خبرنا او میږي وای چې سلیمان عليه السلام علم الغيب نه دي دار او وګورا گو د بلقیس د حکومت نه خبر نه دي دا غنا خبر نه دي الله جز جز په دلالت کوي چې موسی سلیمان سليمان عليه السلام عالم الغيب نو ولقد اتینا داودا تاکي دوي مو واقعا خاتسلی نو عليه السلام تا او تاکي سرور کلمنګا داود عليه السلام او سليمان عليه السلام تا علما علما من علم علم ای طایفه العلم طول علم نه اون تی صد علم نا یا علم د دین یا علم د قضا تا تی دانا چا علم دیل میں غیب ہو وقالا او وی لیدای الحمدلله الذی صفاتنا دولو هی دال <سؤال> تعالی غزاد پر دی چغره وال لا کلیم لرا علی کثیرن پر دی ربان د مین عبادی د خپل بنگانو مومناننا و وارث سلیمانو او میراث سلیمان علیہ الصلاتو والسلام داوود علیہ الصلاتو والسلام نا فعلم کې میراث د علم مراد ده و قال او یا ایو الناس او طول هل کو علم نا خود نه شوی د ممتا خبره د مارغانو ګره علم نا دن را تکلی نو خپل عالم الغیب نو او را تکلی شده نو تا ده هرشی ضروری نه بیشک ده خام حافظ او جمع تکلی شده سلمان علیه السلام ده پاره لخکر داغو د پیریانو او د انسانانو نه د ده مرغانو فهم یو زونه پس ده تقسیم تقسیم تکلی شو حسیس تکلی شو لخکر روان شو په پر باندې حتی ازا اتو تردی پوری چی دی را دلالا وادی نم لی پا میدان دا میگو بانده قالت نم لتن اویا میگی یا ایوها نم لدخلو او میگو داخل شیطاسو اغاق پلو سلو لا یحت من نکم او دین چا تاسو لرا سلیمان لی صلاة او لخ کرده و, و لا یشعرون دا سحالت کی چې دی خبرني د میگیم دا نزریه دا الله اکبر د میګیم دا نظریه دا چه انبیاء عالم الغیب نئی او چه کم خلکو الله الله کم خلک انبیاء او تالم الغیب و اینو دا دمیگی نام دلاندی دی دا دمیگی نام دلاندی دی او گور امیگی تلخیص و مختصر فلترخ کے راغز تیری یا حرفی ندا ذکر کئی ایوہا کے ہا حرفی تنبی ذکر کئی نم لو کے اسم ذکر کئی دارنگی اتخلو کی عمر ذکر کئی مساکنکم کی تنصیص ذکر کئی دارنگی لا احتمنکم ذکر کئی او سلیمان کی تخصیص تے جنودہو کی تامیم بادت تخصیص تے وهم کی اشارہ او لا اشعرون کی غلط ذکر کئی سنگا جیبا لوئی کامل کلام کردے ایو کی حاد تنبی ان نملو کی اسم ذکر کئی او دخلو کی عمر ذکر کئی او مساکنکم کے تنسیس لا یحتمن نکم کے تحذیر سلیمان کے تخصیص او جنود ہو کے تامیم بات تخصیص وهم لا یشعرون کے ہم کے اشارہ او لا یشعرون کے علت اللہ اکبر قاضی سناؤلہ پانی پتی رحم اللہ دی زائمان دی ذکر کئی تفسیر مزهری که وی فویل لروافظ حیث لم یشعرو شورا نملتی حتی نصب الظلم الى اصحاب سید الانبیاء اللہ اکبر اغوی وی دا روافظ و شیگان انا مودودیان دی وی دا میگی عمر عقل, عقل عمر شعور پکی نیشتے بلو مزولی خردی خرد دا میگی عمر شعور پکی نیشتا تردی پوری چه ظلم منصوب کا اصحاب د سید الانبیاء تا سید الانبیاء دغه صحابه ته ظلم منسوب کا الانکه میگی اغدس د سلیمان علیہ السلام صحابه تام ظلم نه منسوب کا هم وهم لا الله اکبر امام رازی رحم الله دل تذکر کوي واعظ تنبیه ناظیم علی وجوب الجزم بعصمت الانبیاء و هداه لويه پا دی باندی چه جزم دے پاسمد دا انبیاو چه انبیا دو گناو نما سوندی فتبا سما پس مسکیشو زواہکا خندی دنکے ابتدا پا تبا سموا او انتہائی پا زهک باندی رالا اللہ اکبر تبا سم مستحب دے او زهک مکرو دے چې د خنده آواز پا خپل او او یو د قہ اغد چې دا आवाज او د خندا بل سو پوري فقای کرام دا درې قسم ذکر یو او تبسم مسکیشې سره شونې راځي پاتاوله کیږي خندا خندای او کړه یو د زهق چې دا سه پخپلې سره صرف आवाज واوري او یو د قح قح چې بل څنګه کې در سره سو کې اغه आवाज واوري فقها دا ذکر کوي د خندا شیخ د م د زللولهلی ذ کوي درس کې و فقا کرامو زمانه چون کې پاکه وا وه غی د چې کم د دا درې قسمه د خندا معلومو یو سلوورمېسم یغی ته نه معلوم که غټیم کې داونه چې هغه د نن کېسم خندا ده چې دګ دا, دا خلله وازه کې درې میله لرې او سړمه او ښمو او په میلوو لري باندې اوړید شي دا بلکل حرام دی الله اکبر فلی ی وَلِيَبْكُوا كَثِيرًا فَاسْ مُسْت مسکیشو خندیدونکو دروازې د ویناد د میګینا وقاله وی, وی راو زما قسمت کې کله زما دا د تشکر او بس استاد نعمتونو اچې نام کله تا په ما باندې او زما په مور او پلار باندې او قسمت کې کې زما دا ان عمل صالحان چې عملو کوم نیک تارزه هو چې خواخ کی تا غیل را او داخل کې مال را په خپل می ربانه سرا فی عبادک الصالحین په بندګانو خپلو نیکانو کې واتفق قدت طائر او اوس کار دا مییر سل... بی زیری وه غستان د سلیمان ل سلام د مرغانو تالا شوکو سلیمان ل سلام د مرغانو په قاله نویوي مالیڅ شویديمال له چې نونم زهو دو د عالی الغیب نو که امکان من الغائب یا دد غایبینونا غایبینونا د او غیب انبیاء تنفکارین زسکنوینم لو ازبن نو اعلان د سزا اولی ها مها عذاب ور کم دلرا عذاب سخت او ل ازبن نو سزا ور کم دلرا سزا سخت او ل ازبن نو زیمن سزا او یا بز زب حکم دلرا لال بکم دلرا او لا یا اتیا نی بسلطانم مبین یا برات لکی ما تا پدلیل سرگان خصو چسہ پات دلیل برات او که دلیل ران رانل نذبا چې کم د ولا سزا ورکونه حد, حد راغې الله اکبر فاما کاسا پسی سار شو غیر بایدن لگغون تکه نو او وې و فقال احد خبر شوم از ګره حد ہوتا د هود هود دانا چې سلیمان عالم الغیب نه دی وی خبر شوې مځو ما پاس باندې لم توحد به چې نه خبر شوې ته پای باندې وا جې تو کمن صبای نو راته نکړی تا سبا د صباح په خبر یقینی سرا الله اکبر احمدارک ولدل تذکر کوي ادارت ده پروا په زبانه چې غي وای اي مپويږي په ماکانو ما يا كون باندې ځکه سليمان عليه السلام نبي دی او هغه ته پته نشته رد پروا اللہ اکبر این نی وجد تم خپل گور اوز اخپل عجیب خبری چلتا که سلی دلی دی اغا سالور عجیب خبری اغا ذکر کئی اول عجیب خبره ها این نی وجد تم راتن بیشک ما اومنده امراتن یو بی نزیره امراتن یو بگو شیری رحمان شیری رحمان یاد پخت دیگه صدا اچو سر اوخ کلی دا دسترو آغا سینون دیا دا غذا کس دا چلینون ستاره اینی وجد تم راتن اولیده مایو ستاره تم لیکو هم چی بادشایی کولا پا دی بانده داوتا هدهد تا دیر عجیبه کارشو گورا خضا و بادشایی خضا و بادشایی و او تیتو دویم عجیبه خبره و او تیتو او ورکلشه ده اغیل را من کلی شایین دا هر کشما دا هر قسمشی ضروری نا و دره ما خبره و لها عرشو نظیمه و داغی دا پار عجیبه لوی تختیم ده دا عجیبه کار کرده ده وجد تو ها سالورم خبره وجد تو ها اومن دو ماغی لرا و قوم دو غی لرا چه سجده که ولنورتا ما سواد اللہ تعالی نا او خیست کلو دیتا شیطان آمال ددهی آمالی شیرکی ها دا عمل و تا شیطان خیست کلو چه خزی بادشایی کولا دا عمل و تا شیطان خیست کلو چ تخت ځان له جوړکراو پاغي باندي نه استفاده د خځو سره خدام مناسب نه کار نه فی بیوت کنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى خذبو کور کې نه استه حلا اکبر او بل داوی چې نور په سجدا کوله داوت دا شیطان خيستا کړو پس بن کړو دیلر دلارې برابر توحید نه فرملایا ته دونا پس دیلار نمو توحید الله یسجدو او ولې د سجدا نه کوي لله الله تعالی زاتا یو یخرج الخبا چخکارا کوي هغه پټ شلرا پس اسمان نوزمګه کوي او په هده عالم الغیب صرف الله ده په اسمان دي چې ځای را وې تاسو په اسمان دي تولینو نا چې پټ وې تاسو الله اکبر س عجيبه شور کړه د هود هود ګوره تکریرتا اللهو بیا توحید بیانې الله الله چې نشته د غیب دان لا الهه نشته د غیب دان اللهو مگر د یو الله تعالی د چرخاوند دار شلوې دلو یار شاوندې هود هود څنګه اشاره وي دا توحید بیانې او څنګه مسله توحید ذکر کړي دا قال سننظروا وسلیمان علیہ السلام علی المغیب فنوکناوی ګورم چې رښتیا وي کډرو وی زردا چوب ګورمنګا چې رښتیا وي ا موږ کونتاي ا ته منل کازی بند درو جنہ اذهاب بکتابی واخل الا ا بکتابی دا ختمه هاذا چې داده فسور دو دا غیته ثم تولا انهم بیا راوا واوا دا غینا ما ظاہر جون وګرا چې څه جواب کوي قلب د اصل کې معنا سو فنظر ما ظاہر جون وګرا چې څه واپس کوي جواب اغي ثم تولا نو بیا راوا پشاده غینا رازم آتراشد جواب سورا کهی مالا جواب را دی او سا شیخ دا کابلگرام ارادی سکر کل وی دی عرص بن کردی دی تالی مالی عرص وولی دی اوی دن نا پراتا دا او دادا پخپل کمره که پخپل تخت با داغه بانده کٹ که چپر کټ زبردست تا دا او دادا خب غم خط هدهد تلی دی روشندان که او خطی دیبت سینه بانده خود دی سینا باندې خود را وي ښه شوی دا او خطه کتلې دی یگ دم یریدل دا او نیغه نستره او شیخ ذکر کولا سي اشاره به سر سره وکړه دیو تراسی روشن دان کناستوي چې یری گما داس سی وکړه ته سیم ز ماراوړه دی چې <laughs> ماراوړه <ولی> دی داما <coughs> اوص الله اکبر اغه پارلیمنت راغخته قالته وی هغه بال بال قالته یا ايها يونم یا يا ايوالملو او ټول ګیا زمایو لیډرانو زمایې نیول کې به شکازو را شنه ما ته اول کې راغورځولې شی دې له ما ته کتابون کریم یو خاطه عزتمند انه من سلیمان به شکا خند طرفه سليمان نه د مضمون د خط بسم الله الرحمن الرحیم دې چې امداد غواړم امداد غواړې په نوم د الله تعالی چې رحمان او رحیم دې <تصح> <تصح> الله عام بصری نیکرام ذکر کوي شداد تبرک د پارا سليمان عليه السلام نکلو لیکن شیخ المشایخ مولانا حسین علی نور مرق مرقدوا فرمای اغه شیخ د شاپور ذکر کړي وې دا دعوت د توحیدو چېم دا یو الله نووالین ورسنه شي کولای تاسو ته سجده کوي الله تعالی علیه اوی دا مضمون الله تعالی علیه چې ځار سرکشی من کوي په ما باندې واتو نی او را شیما تاسو مسلمانین غلا کې ودونکې قالا تو وې دې ای لیډرانو زما مشو انار کی માતા پکار زما کې نه مځيو برابر اون کې دیو کار تر دې پرچتا سوازرشی માતા ویل نه نحنو اولو کوه منګایو خاوندان د قوت والا او خاوندان د جنگ سختو جنگ به وکونه او تا خو همشتې خو کوکول شو ها ها وال امر ویل کې والامر الیکه او حکم الیکه ستا په واکره فنظری سوچوکا ته ما زاتا مرونچ څه پیسې علا کا ویت کالاتو وئغه انل ملوکا وی تاسو نه پویږي انل ملوکا وشکا بادشاہان آر کلاچ داخل شیو کلی په جنگ او جدال سره نو فاسیدوی خرابوی تباہو کوي غی لرا او غر زوی هغه خلک د الا عزت من خلک ده دی از ذل اغا ذلیلا اغه عزت من کی ده دی ذلیلا اغه ذلیلا کی بیا کا وکذالک قاعده مستمرته اشاره وکذالک یفعلون او دارنګ کار بادشاہن کوي او بهشک ازلې ګلونکو همدی تابع هدیتن یو ډالې سرا فانا زورتنکتن کی اما بیما زا بیما یا رجول مرسل انچے پس سبان دیوا پس کیگی لیگلی شویس جواب راڑی فلما جا سلیمان پسر کلا چرا غے نور وسرام زګवत کله خطاب د جامې کې کله د مفراده فلما جارس سليمان هر کله چراغه اغا استاد سليمان عليه السلام او سليمان عليه السلام آیا امداد کوي تاسو نو ما پاغه مال باندې ازمائش کوي تاسو په ما باندې پاغه مال باندې پس هغه چراغ کړي دي ما تعالی تعالی ډېر غره دي تاسو نه چې درکړي تاسو بل انتم بهدیاتکم تپراون بلکې تاسو پر خپل ډالۍ باندې خوشاله شئ وا پس شي غيتا پس زرد چراغ بشومګه په داس او سراچې نبی طاقت د غي د پاره په مخابله د دې او او بابا سو خام خمن گا غي لرا د دینه ذليلا او هم صاغرو نا او وي دای د قال او سليمان عليه السلام او زم زم لیدرا نو ایوکمیا تین کمیو تنستان سنا یا تین را بریما تا بیار ش ارشد تخت ددی قبل یانتونی مسلمین مخ کی دی نچ دی راشی ما تا غاړه کی خودن کی قال عفریت من الجن وی غ مشرد پیریانو نا زبراله ما تا دی لارا مخ کی دی نا چو درگی تدا زایخ پلنا لادا مجلس بنی ختم شوی چی ما بتا تا تخت را رسولی استا په پړثوی و انیا لیو بشک از پدی باندې خام خام مزبوطی مان قوی زوره امین مو تبر امانت دا رابلن دلداسه وین دان دان دي دي نظر پکار دي قال الذی هو اغا السری ایندو علم مل کتابی چاغا سرا علم د کتاب ر علم منل کتاب علم د کتابنا انا تی کا زبراله متاتا دل را قبل ایر تر دای لک توارفوک ماکه د دینا چوا پشی تاتا رف دسترگستا سترگل چه رف ورکیسو نو دا تخپا ما تا تا آزر کروی دک ده دین سوک مراد ده نو بازی وی دین مراد آصف ابن برخیا ده خدا خبر سینه دا آصف ابن برخیا دل تا غزقا چې زیادت د کرامت ثابتی گی پا موجزه بانده بل ادا چه دا اسرائیلی کتابونو کی دی انو خو بیا دامو ایچ دا رسولیمان علیہ السلام دشمنو نو بیا وسردامو منکنا اللہ او دا چې کوم نه صحیح برابر ده چې دینه مراد یا جبريل ده او آیات نه مراد پخپل سليمان عليه السلام دی ځان زرزراړې شمه فلما راه پس هر کلا چی ویلی دا غیل را مستقیرن اولادو این دا اودسها قال ها زامین فضل ربی ها زامین فضل ربی دا دو فضل دو دا فضل و دا غروانی دا زمان ده دیگه پانا چی امتیانو که پا ما بانی چیزو شکرو باسمو کنا شکری کام او چا چی شکرو باسمو پس بیشک خبر دادا دا شکرو باسی دا فرد پایده دا, دا نفس ول او چا چی انکارو کنو پس بیشک رب زمان ده بی پروان کریم ذات والا الله اکبر هاذا من فضل ربي کور جوړ کی درې شوت په پیسو باندې او د شوت په پیسو نو هاذا من فضل ربي دا فضل نه فضل ربي وای دا فضل نه دی الله اکبر وای حقیقت کو تو جو کو خبر هی نه هی ان په ظاهر کې مېر مربی کمائی پی رشوت کې اکثر بنے ہیں وگر جن پلکا ہو من فضل ربی قالا اوی سلیمان علیہ السلام نکیرو لہا بدل کئی ناشنا کئی دید پارا تخت دید ننظرو گورو منگا چیدا پی او کدا وید آکسان نا چیاغی نا پی جانی فلمہ جا تو پس هر کلا چرا لدہ قیلا اویل شدی تا اہا کزار شک ایدا اها کزا عرش ایا داسې دی اغه تخته قالت کار نه وو الله اکبر دیو ها گویا کې اغه دادې و او تینا او راکله شو موږ تايل مخ کې د او مونږه مخ او مونږه مخ کې راړه کې و او بنکړې و د رسول سليمان عليه السلام بنکړه د رسول سليمان عليه السلام اما کان تعبدون من دون الله ما کاننده هغه چې د عبادت کو ما سیوا الله تعالی نه داغه یا سو د ها بنکړې و دی لره ماخه ما هغه چې دی کو ما الله تعالی یا بنکړه دی لره د سنا چې دی عبادت کو ما سیوا الله تعالی الله اکبر انها بشکدا کان تو وپېتی بارد ما سې سره 1300 زمانه کې مین قومین کافين